39. fejezet. 2020. Dél-Amerika, USA. Paul elaludt. Én is álmos vagyok. De egyszerre nem hajthatjuk álomra a fejünket. Glória éber, sokszor vizsgatt. Az eltelt percek kemény szemezésekkel teltek el. Int a fejével, hogy üljek át mellé. Az első reakcióm, hogy elfordulok egyfajta meg a francakat nézéssel. Nem adja fel és elfogadom a tényt, hogy voltaképpen én is mellé akarok ülni. Paul nem kell fel a mozgásra. Hová megyünk? Panamába. Onnan valószínűleg a New York állami bázisra. A szemem sarkából látom, hogy néz, de nem fordulok oda hozzá. Még mindig nem hiszel nekem, igaz? Őszintén. Hát, ha nem hittem volna, akkor most nem ülne itt. A nagyobb baj az, hogy hiszek neki. Én nem vagyok igazságosztó, csak teszem a dolgomat. Megfogja a kezemet, amitől összerezzenek. A szívem hevesebben kezd verni, és csak remélem, hogy semmi, de semmi nem ül ki az arcomra. Te jó katona vagy, jó ember. Nem akarok ránézni. Egy pillanatra lehúgyom a szemem, köszönetképpen, majd ismét inkább kifelé kémlelek. Az én életemben hatalmas ajándék, hogy megismerhettem egy ilyen embert is. Megőrít. Napokon át hülyének nézett, megmérgezett, ellenszegült, leláncolt, ott baszott ki velem, ahol tudott, és most közli. Örülök, hogy megismertelek. Nem vagyok egyszerű eset, igaz? Igaz. De azért jó, ha tudod, hogy te sem vagy az. Lehet. Nem mersz rám nézni. A kérdésre rögves felé fordulok. Elmosolyodik. Megszorítja az ujjamat, amin az övé pihen. Kicsit sajnálom, hogy el kell válnunk. Én aztán nem. Vagy mit tudom én. Hiányozni fogsz. Eddig bírom. Kitör belőlem a röhögés, mert ekkora ömlengést is régen hallottam már. No persze csak azért tűnik annak, mert napokon át szinte gyűlölködésben éltünk. Hagyjál már! Ekkora baromságot! Pedig tényleg. Azt hiszed minden a terv része volt, igaz? Nem reagálok. Pedig sok minden nem. Például, miért kérdezem vissza te agyalágyót? Ami ennél is rosszabb, ahogy egymás szájára nézünk. Hagyjuk. Jön zavarba, és bevallom, még örülök is, hogy nem akar belemenni. Ismét az ablakhoz fordulok. Ő váratlanul a vállamra dönti a fejét. Meg sem moccanok. Panamában landolunk. Mindenre felkészültem lélekben, de semmi sem történik azon kívül, hogy megkínálnak minket étellel és itallal. Időnk nincs sok, talán két órát töltünk a földön, már kísérnek is minket tovább a géphez. Két pilótát látok a fülkében, röviden üdvözöljük egymást, jelzik, hogy felszállunk. Én és Pól az embereket vizslatjuk, nekem jelenleg minden gyanús. Glória talán érzi, hogy mi is bizonytalanok vagyunk, mert egy kukkat sem szól. Leülünk. Glória minden kérdezés nélkül mellém telepszik, aztán ugyanazt eljátsza, amit a másik gépem, a vállamra dönti a fejét. Szólsz, megérkeztünk Amerikába, a te földedre? Bólintok, mert a beszéd nem igazán menne. Pár perc múlva már érzem, hogy egyre nagyobb súly nehezedik rám. Tudom, hogy elaludt. Miért ilyen nehéz a hazafelé vezető út? A partok közelében a Karib tenger és az Atlanti óceán fölött repülünk. Kubánál izgatottá válok. Hamarosan feltűnik a floridai nyolvány. Amerika. A hazám. Ott van. Átdereng az opálos képen. Hevesen ver a szívem. Oldalra dőlve ránézek a pilótára, aki fölemeli a kezét jelezve, hogy amerikai légtérbe értünk. Összefektetem a tenyeremet és a homlokomhoz szorítom. Köszönöm, Istenem. Köszönöm, hogy hazahoztál, és nem Venezuelába küldted a végzetemet. Glória megérzi a mocorgást. Izgatottan felöki magát, mire Pól is megugrik. Mi van? Kérdez Pól, de nekem az ígéret szent. Őt semmibe véve fordulok Glóriához, aki hol engem néz, hol az ablak felé nyújtóztatja a nyakát. Isten hozott Amerikában. Örömében felsikít, majd a nyakamba vetve magát zokogásban tör ki. Gracias. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Utálom a helyzetet, és még jobban, hogy könyvbe lábad a szemem. A kezem a hátára simul. Sokáig öleljük egymást. Fura. Minden rossz, semmivé foszlik, és tudom, hogy lesz még bajom ebből az egészből, mégis a saját hazámban talán már csak jobb jöhet. Egy katonának más jelent a hazatérés, mint egy civilnek. Pól döbbenten nézi a jelenetet, mindaddig, míg glória el nem tolva magától, kicsatolja az övét, és az ő lábai elé veti a testét. Úgy térdel előtte, mint valami gyermek, átfonja a térdét, és az ölébe hajtja a fejét. Neked is köszönöm. A meghajlott női test fölött Póla szemembe néz. Nem csak én, hanem ő sem számított ilyesmire. Százados, szól hátra a pilóta. Igen, be kell jelentkeznem. Ez azt jelenti, hogy két perc múlva már az ezredes is tudni fogja, hogy ennek a gépnek a fedélzetén itt ül Gloria Chavez. Az alany, akire vörös kódot adott, akit likvidálnunk kellett volna. Bejelentkezésre az engedélyt megadom. New York Messziről felismerem. Itt nőttem fel, és gyerekként azt gondoltam, ez a világ közepe. Már nem hiszem azt. New York csak egy kis pontja a világ mindenségnek, és sokszor a benne élők nem is tudják mennyi tragédia, és ugyanakkor gyönyörűség van a nagy világban. New York magába zár, nem enged, elhiteti veled, hogy ami itt nincs, az nem is létezik. Katonaként jöttem rá, hogy ez nem így van. Minden, ami itt van, máshol is létezik, és ami itt van, azon kívül még számtalan áldás érkezett a teremtőtől. Glória könnyeit törölgetve a fejét csóvája, olykor meg a tenyerébe temeti az arcát. Nyilván megkönnyebbült, de szerintem, amikor egy ember nem önszántából hagyja el a hazáját, az arcára telepszik a végtelen fájdalom is. Tudom, nem csak örömében sír, hanem bánatában is. Irakban és Afganisztánban volt számomra a legkeményebb. A szállásunkon hatalmas amerikai lobogó lengedezett a gyenge szélben. és minden egyes nap ahányszor bejöttünk a terepről, fásultan meredtem rá. Mit jelent olyankor a haza? Megfogalmazhatatlan. Talán, mint gyermeknek az anyja. És hidd el, néha napján nem egy szerető, kegyes anyát látsz a zászlóban és a hazádban, hanem egy kegyetlen, szívtelen szülőt, aki cserben hagyott a világ túlfelén. Póllal nem szükséges egyeztetnem a dolgokat, mert az igazat fogom mondani. Belátásom szerint cselekedtem, és végig meg voltam róla győződve, hogy helyes, amit teszek. Ha tévedtem, vállalom. Pol semmiről sem tehet, neki is én adtam parancsot. A pilóta meg főkép. Glóriát még pár órán keresztül talán láthatom, de utána soha. Katona nem kap információt a védett személyről, és az alany sem a mentő akció részvevőiről. Pár nap... Pár óra, pár érintés, szavak, düh, vágy. Ennyi köt össze minket, semmi több. Mégis, ahogy most a szemébe nézek, azt érzem, hogy jó ideig kísérteni fog. Talán örökre. Chavez, rumba, kokain. Végzet.